Малките братя Учителят често спираше погледа си на животните. Той ги наричаше малките братя. Отдаваше им правото, зачиташе свободата, която им е дадена от разумната природа. Наблюдаваше с внимание техния живот, изучаваше го и ни даваше често примери от него, като правеше преводи и съпоставения, за да изясни някои положения в нашия живот. Пчелите, като намерят паша, играят на кръг около нея и показват на другите пчели, че там има храна. Пчелата по радиовълните познава къде има най-много цъфнали дървета и отлита в тая посока. Големият бръмбър рогач със своите пипала също долавя радиовълните, за да си направи тези пипала, какъв специалист е той. Поповите прасета имат антени и от движенията на антените им се познава дали ще се развали времето или ще се поправи. И пеперудите имат антени, с които познават какво ще бъде времето. След човешкото грехопадение, и животните са се изменили. И те са паднали по-низко. Животните са символи на отделни хора. Всяко животно изразява характера на един човек. Змия, гълъб, боа, бик, паяк и прочие. Бъдете справедливи и към животните. Яздите и дойде стръмнина, слезте от коня. Като излезете наравно, пак се качете. Това е човещина. Човек трябва да бъде справедлив. Някой път животните са много признателни. В сегашната култура освобождаваме животните, като впрягаме парата и електричеството на работа. Също и чрез вегетарианството им помагаме. Човешкото съзнание трябва да се измени. Хората в съзнанието си трябва да зачитат животните.